26. fejezet Pászer számára Branír háza volt a béke szigete. Csak itt talált nyugalomra. Hosszú levelet írt Noferetnek, amelyben ismét megvallotta a szerelmét, és kérte a lányt, hogy válaszoljon a szíve szerint. Bocsánatot kért, hogy zavarja a levelével, de képtelen tovább leplezni az érzéseit. Az élete már Noferet kezében van. Branir a háza első szobájában virágokat áldozott az ősök szobrának. Pászer mellette elmélkedett. A búzavirágok és a sárga szírmú persziák a feledés ellen harcoltak, megidézték és marasztalták az ozi paradicsomában élő bölcseket. A ceremónia végeztével a mester és tanítványa fölmentek a teraszra. Pászer szerette ezt az alkonyi órát, amikor meghalt a nappali fény, hogy aztán újjászülessen az éjszakaiban. A boldog és nyugodt ifjúság semmi lesz, mint a kígyó levetett bőre. Most már bizonyítanod kell az életben. Ön mindent tud rólam. Talán még azt is, amit nem akarsz megvallani nekem. Hát hiába is szaporítanám a szót. Gondolja, hogy... Noferet elfogadja a szerelmemet? Noferet sosem komédiázik. Úgy fog tenni, ahogy igazán érez. Pászer Torka elszorult. Lehet, hogy megőrültem. Csak az az őrültség, ha arra vágysz, ami a másé. De elfeledkeztem arról, amire tanított. Arról, hogy a... Saját boldogságunkkal, mit sem törődve egyenesen, megfontoltan és pontosan cselekedjünk, hogy az emberek békével járhassák az útjukat, a templomok felépüljenek, és a gyümölcsösök viruljanak az isteneknek. Égek a szenvedétől, és csak táplálom a tüzét. Jól van ez így. Menj el lényed végső határáig, addig a pontig, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Adja az ég, hogy ne térj le az igaz útról. A kötelességemet nem hanyagolom el. A szfinks ügy? Zsák jutottam. Semmi remény? Csak ha rátalálunk az ötödik veteránra, vagy ha megtudunk valamit szutítól a sertábornokról. Ez valóban kevés. De nem adom fel akkor sem, ha évekig kell várnom, míg valamilyen új nyomra bukkanok. Ne feledje, bizonyítékom van arra, hogy a hadsereg valótlant állított. Az öt veterán hivatalosan halott volt, már pedig az egyik ezután lett Pék tébában. Az ötödik pedig él, állapította meg mint mintha csak a saját szemével látná. Ne add fel, fiam! A szerencsétlenség a közelben ólálkodik. Hosszú ideig csak hallgattak. A mester súlyos szavai megrendítették a bírót. Bránírnak látnoki képességei voltak, olykor előre tudta, hogy mi fog történni. Hamarosan elhagyom ezt a házat, jelentette be Bránir. Eljött az idő, hogy a templomba költözzem, és ott végezzem be napjaimat. A kárnaki istenek csendje tölti majd meg a fülemet, és az örökké valóság köveivel fogok társalogni. Minden nap derűsebb lesz, mint az előző, és közelebb visz a magas korhoz, amely felkészít arra, hogy megjelenjek Oziris ítélőszéke széke előtt. – Ez szükségem van a tanácsaira – próbált tiltakozni pászer. – Milyen tanácsokat adhatnék még neked? – Hamarosan fogom az öregek botját, és elindulok a szép nyugat felé, ahonnan senki sem tér vissza. Hát veszedelmes kór emészti Egyiptomot. Ráleltem, megpróbálom legyőzni, de szükségem lesz a támogatására. Döntő lehet, hogy segítenekem. nekem. Várjon még egy kicsit, kérem. hogyan legyen is, ez a ház a tiéd amint visszavonulok a templomba. Sesi magokkal és faszénnel tüzet gyújtott. A lángra egy szarv alakú olvasztó tégelyt helyezett, és egy fújtatóval felízította. Ki tudja, hányatszor próbálta már a fémolvasztásnak ezt az új módszerét. Különleges formákba öntötte az olvat fémet. Feljegyzések helyett kiváló memóriájára hagyatkozott, nehogy valaki kikémlelhesse a titkát. Két megtermett, fáradhatatlan segédje órákon keresztül tudta szítani a tüzet a fúvókákkal. Hamarosan elkészül a törhetetlen fegyver. A minden próbált kiálló kardokkal és lángákkal a fáraó katonái ripityára törik majd az ázsiaiak sisakjait, és átjukasztják a páncéljukat. Sesi töprengését, kiáltások és dulakodás zaja zavarta meg. Kinyitotta a műhelye ajtaját, és két őrbe botlott, akik egy idős, fehérhajú, vöröskezű embert fogtak közre. Az öreg zihált, szeme könyben úszott, köténye foszlányokban lógott. A frémraktáraknál kaptuk el, mondta az egyik őr. Rákiáltottunk, ő pedig megpróbált elmenekülni. Sesi azonnal felismerte a fogorvost, Kádást, de nem adta tanújelét meglepetésének. Engedjenek el, barmok! követelte az orvos. Maga tolvaj! vetette ellene az őrparancsnok. Micsoda örültséget vett a fejébe Kádás. Már régóta álmodozott az égi vasról. Abból akart magának fogorvosi eszközöket készíteni, hogy ismét ő legyen a legjobb fogorvos. Csak a saját javát nézte. Elveszítette a fejét, elfeledkezett az összes tervéről. Elküldöm az egyik emberemet a Kapu főbírájának a hivatalába, mondta tiszt, hogy küldjenek azonnal egy bírót. Sesi kénytelen volt egyetérteni vele, különben maga is gyanússá vált volna. Az a közepén verték fel a Kapu főbírájának az írnokát, aki nem tartotta szükségesnek fölkelteni a felettesét, hiszen a főbíró megkövetelte, hogy tiszteletben tartsák a pihenőidejét. Az írnok ezért átnézte a bírók listáját, és kiválasztotta róla a legutolsót, bizonyos Pászert. Ha ő áll a sor végén, akkor még tanulnia kell a mesterséget. Pászer nem aludt. Noferetről álmodozott, maga mellé képzelte a gyengéd, megnyugtató teremtést, ő beszámolna neki a nyomozásokról, a lány pedig beszélne neki a betegeiről. Megosztanák mesterségük nehéz terhét, és egyszerű boldog életük minden egyes nappal újjászületne. születne. Éjszaki szél felbődült, vitész pedig ugatott. A bíró felkelt, ablakot nyitott. Egy fegyveres őr megmutatta neki az utasítást, amelyet a főbíró írnoka állított ki. Pászer rövid köpeny terített a vállára, és elindult az ő után a kaszárnyába. A pincébe vezető lépcső tetején két katona állta el az utat kereszdetett lándzsákkal. A bíró láttán félrehúzódtak, utat engedtek Pászernek, akit Sesia műhelye küszöbén fogadott. A kapu főbíráját vártam. Sajnálom, hogy csalódnia kell, engem bíztak meg a feladattal. Mi történt? Lopási kísérlet. Gyanúsított van? Az őrök el is fogták. Hát akkor csak elő kell adni a tényeket. Vádat emelni és azonnal elítélni. Sesin látszott, hogy zavarban van. Ki kell kérdeznem a bűnöst. Hol van? A folyosón. Ott balra. A tolvaj egy ülőn kuporgott fegyveres őr rá. Pászer láttán felugrott. Kádás, mit keres itt? A kaszárnya mellett sétálgattam, amikor rám támadtak, és erőnek erejével ide hurcoltak. Nem igaz, tiltakozott az őr. Ez az ember betört az egyik raktárba, tetten értük. Hazugság, Paraszt emelek, mert bántalmaztak. Több tanú is vádolja önt, emlékeztette Sesi. – És mi van abban a raktárban? – kérdezte Pászer. – Fémek, főleg réz. – Talán nincs miből szerszámot készítenie? – fordult Pászer a fogorvoshoz. – De félreértés az egész. Sesi a bíróhoz lépett, és pár szót sugott neki. – Ahogy kívánja – válaszolta Pászer, és félre vonultak a műhelybe. – A munkám a legnagyobb titoktartást követeli meg. – nem lehetne zárt ajtók mögött tartani a tárgyalást? Semmiképpen sem. De bizonyos esetekben ne is folytassa. Kádás tiszteletre méltó gazdag fogorvos. Nem találok magyarázatot arra, amit tett. Ön mind dolgozik itt? A fegyverzet tökéletesítésén. Most már érti. Erre a tevékenységre nem vonatkoznak külön törvények. Ha kádást lopással vádolják, akkor majd úgy védekezhet, ahogyan jónak látja. Önnek pedig szintén meg kell jelennie a bíróság előtt. Tehát kérdésekre kell majd válaszolnom? Természetesen. Ebben az esetben ö, inkább nem emelek panaszt, mondta Sesi a bajszát vakkarva. Ez jogában áll. Ez euh, elsősorban egyiptom érdeke. Illetét kellem Fülek, a bíróságon vagy másut, és már is katasztrófába sodródik az ország. E, Kádást önre bízom, szerintem nem történt semmi. Ami önt illeti, pászer bíró, ne felejtje, hogy köti a titoktartás. Pásár a fogorvossal együtt lépett ki a kasárnya kapuján. Nem éltek panasszal ön ellen. Én viszont vádolom őket. A tanuk vallomása ön ellen szól. Szokatlan időben volt ezen a szokatlan helyen. És feltételezhetően el akart lopni valamit. Túl sok minden szól ön ellen. Kadás köhögött, krákogott, kiköpött. Há, értettem. Feladom. Én viszont nem. Tessék! Hogy fölvernek az éjszaka kellős közepén, és ilyen körülmények között kell vizsgálatot folytatnom, az rendben van. De azt nem hagyom, hogy bolondnak nézzenek. Magyarázatot követelek, különben vádat emelek, mert gúnyt üztek a bírói hivatalból. Elsőrendű tökéletesen tiszta réz, habogott a fogorvos. Évek óta erről álmodom... Honnan tudott a raktárról? Tehát kezeltem a kaszárnya felügyelő tisztjét, aki locsifecsi ember, eldicsekedett a raktárral, én pedig hát, megpróbáltam, hát ha szerencsém lesz. Régebben nem őrizték ilyen jól a kaszárnyákat. Tehát előre kitelverte a lopást? Nem, nem, én fizetni akartam a rézért, kövér ökrökkel fizettem volna, a katonák mindig kaphatók az ilyesmire, és nekem csodálatos eszközeim lettek volna, könnyűek, pontosak, de ez a kis bajszos, milyen merev ember, lehetetlen vele egyezkedni. Hát nem mindenkit lehet megvesztegetni. és Hova gondol? Attól, hogy két ember megegyezik valamiben még nem feltétlenül bűnözők, Látom, hogy nagyon rossz véleménye van az emberi nemről. Kadas morogva távolodott. Pászer sétált még egy kicsit az éjszakában. A fogorvos magyarázata egy cseppet sem győzte meg. Fémraktár, kaszárnya, már megint a hadsereg. Persze úgy látszik, hogy ennek az esetnek semmi köze az eltűnt veteránokhoz. Annál inkább a szerencsétlen fogorvoshoz aki nem akarja tudomásul venni, hogy a keze már nem engedelmeskedik neki. Teli hold volt. A legenda szerint egy nyúl lakik benne, egy harcos szellem, aki késével elvágja a sötétség nyakát. A bíró szívesen felfogadta volna. Az éjszaka napja hízott és elvékonyodott, megtelt fénnyel, és elsötétedett. Az égi bárka, Noferethez repítette pászer gondolatait. A nílus vizét nagy becsben tartották, mert segítette az emésztést. A könnyű víz megtisztította a testet az ártalmas nedvektől. Néhány orvos azt is feltételezte, hogy gyógyító erejét a folyóparton növő gyógyfüvektől kapja. Áradáskor a folyó habjai növényi részecskékkel és ásványi sókkal gazdagodtak. Az egyiptomiak ezer szám töltötték meg vízzel a korsóikat, amelyekben az értékes folyadék tisztán megőrződött. Noferet mégis ellenőrizte a tavalyi készleteket. Ha zavarosnak találta egy korsó tartalmát, édes mandulát dobott bele. 24 óra múlva a víz ismét áttettző és ízletes lett. Noferet néhány korsóban három éves vizet is talált. Minősége még mindig kiváló volt. Megnyugodva ment tovább, hogy beszéljen a mosólegénnyel. A palotában mindig különös gonddal választották ki azt az embert, aki a mosást felügyelte, hiszen nagyon ügyeltek a ruházat tisztaságára. Nem volt ez másképp a falvakban sem. A mosólegény kimosta, kifacsarta a ruhát, aztán súlykolófával is végigcsapkodta, jól kirázta, majd egy kötélre kiteregette. Csak nem beteg. Miért gondolja, hogy beteg lennék? Úgy látom, mintha nem lenne elég ereje a munkához. Néhány napja szürkén kerül ki a keze alól a ruha. Úgyan nehéz mesterség ez. Főleg az asszonyok fehér neműjével kínlódom sokat. Ahhoz nem elég a víz. Használja ezt a fertőtlenítőt és ezt az illatszert. A mosodás a lefegyverző mosoly hatására örömmel vette át az orvostól a két edényt. Noferet a rovarok ellen a maktárakat felszóratta hamuval, amely hatásos és olcsó fertőtlenítő volt. Éppen végzett a magtár ellenőrzésével, amikor újabb szállítmány érkezett Kánitól. tól Petrezselyem, rozmaring, zsája, kömény és menta. A szárított és porrátört gyórgy orvosságot készített. A gyógyítalok enyhítettek az öregember fájdalmain, akinek a gyógyulását az is segítette, hogy örült, hogy az övéi között maradhatott, és nem kellett a városi kórházba mennie. Noferet visszavonult életet élt, ám sikereinek hamar híre ment. A nyugati part más falvaiból is számos földműves kereste föl. Noferet mindenkit megvizsgált, és mindenkire kellő időt szánt. A kimerítő nappalok után az egy részét a pirulák, kenőcsök és tapaszok készítésével töltötte. Két özvedi segített neki, akiket alaposságuk miatt választott maga mellé. Néhány órai alvás után Noferetet a hajnal már ismét a betegei közt találta. Hát nem egészen így képzelte el a pályafutását, de szeretett gyógyítani. Elég jutalom volt az erőfeszítéseiért, amikor egy-egy aggodalmas arc felderült. Nebamon jó szolgálatot tett neki azzal, hogy a legszegényebbek közé küldte tapasztalatot szerezni. Itt egy divatos városi orvos semmire sem ment volna az ékes szólásával. A földműves, a halász, a családanya gyors és olcsó gyógyulásra vágyott. Ha olykor erőt vett rajta a csüggettség, eloszlatta csibész, a kis zöld majmocska, akit maga után hozatott Memphisből. Csibészről eszébe jutott első találkozása a Pászerral. Milyen teljes, becsületes ember! Nyugtalanító és vonzó. De melyik asszony tudna együtt élni egy bíróval, akinek a hivatása mindennél fontosabb? Vagy tucatnyi teherhordó tette le a kosarát Noferet új laboratóriuma előtt. Csibész ott ugrált közöttük. A kosarakban fűzfakéreg, sziksó, fehér olaj, fenyőtömjén, méz, pistácia gyanta és különféle állati zsírok. Nekem hozták? Önnoferet, az orvos. Én vagyok. Akkor igen. De az árát már kifizették. Ki? Nekünk csak ide kellett hoznunk a kosarakat. Itt írja alá, kérem. Noferet elképetten és örömmel írta rá a nevét egy fatáblácskára. Végre hatásosabb orvosságokat készíthet, és súlyos betegségeket is kezelhet. Nem is csodálkozott, amikor napnyugtakor szababú lépte át a háza küszöbét. Már vártam. Kitalálta, hogy én voltam? Mindjárt elkészül a közvény elleni kenőcs. Minden szükséges dolog megvan hozzá. Szababú már távolról sem hasonlított a szegény koldusasszonyra. A hajában virág illatozott, a nyakában karneolból készült, lótuszt mintázó nyakék függött. Gyors ruhájának áttetsző szoknya része látni engedte hosszú karcsulábát. Azt szeretném, ha kizárólag ön kezelne. A többi orvos mint tolvaj, sarlatán. Nem túloz? Tudom, mit beszélek. Annyit fizetek a kezelésért, amennyit csak kér. Nagyszerű ajándékot küldött nekem. Így elegendő alapanyagom van, hogy sok száz beteget kezeljek. Hadd legyek én az első. Meggazdagodott? Újra kezdtem a mesterségemet. Téba nem olyan nagyváros, mint Memphis, itt vallásosabbak az emberek, és nem élnek olyan nagyvilági életet, de a gazdag polgárok ugyanannyira kedvelik a sörházakat, és azok szép lakóit. Toboroztam néhány fiatal lányt, béreltem egy házat a városközpontban, megadtam a helyi rendőrfürnöknek a jár, és megnyitottam az intézményemet, amely hamar jó nevet szerezett magának, íme a bizonyíték. Maga igazán lelkű. Ne gondolja, csak azt akarom, hogy gondosan kezeljen. Befogja tartani a tanácsaimat? Szó szerint. Én igazgatom a sörházat, de magam nem dolgozom benne. Pedig biztos sokan biztatják rá. Hát, szívesen nyújtok örömet egy férfinak, de nem fizetségért. Most már nem kaphat meg akárki. Noferet elpirult. Talán megbotránkoztatta? Nem, természetesen nem. Maga sok szeretetet ad. Kap is? Ennek a kérdésnek semmi értelme. Tudom, hogy még szűz. Boldog az a férfi, aki majd meghódítja. Szababú asszony én, Szababú asszonynak szólít. Ne tréfáljon. Csukja be az ajtót, és vegye le a ruháját. Minden nap jöjjön el, amíg teljesen meg nem gyógyul, hogy magam dörzsöljen be a balzsammal. Maga igazán megérdemli, hogy boldog legyen, mondta még Szababú, és elnyújtózott a masszázságyon.